Okej, okay. innan vi börjar ska vi se till att vi har allt redo. Ja, okej. Okay. Piska. Japp, uh, yep, det har jag kvar sen förra veckan. Ögonbindel. Jajamän. Uh, Handklovar. Uh, nej, hittade inga två Det får duga. Okay. Uh, rep och kabelband. Uh, Jajamän. Då tror jag att vi är redo. Ja, vi har väl allt vi behöver för den här filmen nu. Eh... Uh, Ja, uh, yeah, just det. Ja, yeah, uh, filmen. Uh, Absolut. <clears throat> Välkomna till Radio Escape. Er kärleksfulla frekvens, rakt in i fantasin. Jag som pratar heter Danny Arling. Och med mig har jag vår alldeles egna sensuella kärleksdoktor... ...Pavo Hemmingsson. Hallå där älskling, hur är läget? Det är alldeles utmärkt trots allt som har hänt för... Det är en mysig tid vi har framför oss, det är kärlek i luften, det är väldigt, väldigt, väldigt mycket myspis. och vem kan klaga över det trots att vi har utsatt oss för någonting fruktansvärt den här veckan? Mm, ja, det, det är ju skillnad på eh, vad, vad olika människor anser vara lite, lite mys och, och trevligt och gussigt att och hålla på med, så ja... Det är något annorlunda vi har tagit tag i inför den här veckan och kanske inte något vi kanske normalt sett brukar ta upp vid den här tiden på året. Ja, vi brukar ju vara mycket mysigare, mycket sensuellare och mm. mycket mer inne på att bara må gott. Och vi valde ju den här veckan att gå en lite mörkare stig, men vet du vad? Det kan också vara väldigt mysigt. Nu är mycket av det som vi har berört till den här veckan inte min personliga smak, det kan jag väl vara vill att erkänna. Men samtidigt, det som vuxna människor tycker om att göra tillsammans det får vara deras alldeles egna ensak. Jag har inte med att göra vad de hittar på i sitt eget lilla sovrum där. Men när man gör en film eller berättelse av de här sakerna ja, då är det ju en annan sak. Då är det ju någonting som man ska kunna gå in och kika lite på och vara lite kritisk om. Och ja, jag kan väl säga så här att det är inte ämnet i sig jag är extremt kritisk över den här gången. Det är snarare hur det har behandlats, med vilken fingertoppskänsla och med vilken litterär talang host host harkel harkel harkel. Ja, vad ska man säga? Det, det är kanske inte den mest kärleksfulla bilden av eh, en sån här typ av relation som man eh, får bevittna i, i den här filmen vi har kollat på. Det är ju eh, nästan det motsatta. Eller är det det egentligen? Det är mest... Jag vet inte. Är det någonting överhuvudtaget? Det är... Åtminstone något annorlunda för oss i alla fall och <laughs> eh, någonting som vi inte har eh, tagit tag i tidigare. Så bara det gör det ju lite småintressant att sitta och snacka om. <laughs> Men sedan eh, vad vi kommer att eh, ta upp när det gäller den här filmen och ja, vad det är den här filmen berör egentligen det är väl eh, en annan fråga. Ja, det kan man ju minst sagt säga, och vår diskussion kommer ju inte att gå in på den här subkulturen och hur den ser ut och hur folk inom den agerar och så vidare. Det, det får faktiskt de som är involverade och vet och kan mer om den här diskutera. Vi, vi pratar film, vi pratar berättelser, vi pratar berättande. Och det finns en hel del sådant... Av någon form i den här filmen och är baserad av ett litterärt verk av någon form. Och det är där vi kommer att sätta vårt fokus. Om sedan det finns folk där ute som tycker att det är mysigt att daska till varandra lite extra. Ha så gott, ha så kul, det får ni ha helt för er själva. Ja, det, det får ni banne mig ha för här lägger vi det åt sidan och bara, bara ser på berättandet. Och ja, jag hoppas verkligen att personerna som har föreslagit att vi tar upp den här filmen och, och behandlar den har lite samma åtanke så de inte förväntar sig en, en sadopod helt enkelt. För det, det, det kommer vi nog inte att beröra i, i den omfattningen. Det, det sparar vi till ett extra avsnitt i så fall tror jag. Oj, oj, oj, lova nu inte någonting här som vi kanske inte kan hålla. Men ja, om man förväntar sig att höra någonting mer än om själva filmen och berättelsen, då, då kommer man att bli lite besviken. Tyvärr. Och jag vet att det här är ett Alla hjärtans dagavsnitt. Vi ska vara så kärleksfulla och mysiga som möjligt, men... Eh, Kärlek kan ju vara ganska hårdhänt. Det kan göra väldigt ont och smärta på olika sätt och vis. Mm. Om det är i hjärtat eller på skärten, det får vara upp till var och en. Men eh, Jag tyckte faktiskt att det skulle bli extremt spännande att ta sig an det här avsnittet. För det här är en bok som mera blev en film som har ett enormt rykte om sig. Mm. Den har blivit kallad allt möjligt, från smuts till skräp till ren dynga till ja, jag vet inte vad. Och det gör ju att man blir lite nyfiken. Är det verkligen så illa? Kan det vara så att det inte finns något innehåll alls? Eller är det bara att folk har en enorm förutfattad mening på grund av temat som den här boken och mera filmen också tar upp? Och det var därför som vi kom överens om att, ja men, vet du vad, vi tar den här, det kan vara kul, vi har fått en rekommenderad för oss. Vi vill ha någonting med lite hjärta och smärta till Alla hjärtans dag. Vad kan gå fel? Och svaret på den frågan är förbaskat mycket faktiskt. Vi har sett mycket skitfilm i våra dagar. Den här hamnar i en helt egen kategori. Ja, det, det gör den väl ändå. Det, det, är, det är en märklig skapelse och ja, det, det, jag ser det som en extrem utmaning, en spännande utmaning att, att ta tag i det här och försöka få någon fason på eländet. Men ja, det är ändå inte utan att jag tycker att det här är kanske det är fel film för säsongen i alla fall. För jag vet inte hur mycket kärlek som är inblandat i den här filmen, vare sig handlingsmässigt eller filmskaparmässigt <laughs> egentligen. Ja, oh, jag skulle vilja säga att det är väldigt lite och... Det är kanske cyniskt att säga men det, det känns verkligen som att någon bara såg dollartecken. Den här boken säljer extremt bra. Där är väldigt många som vill läsa och, och vill se en film av det här. Vi gör en, okej okay, vi kan tjäna pengar. Och visst, jag kan respektera det. Det är helt fel sätt att gå in i en produkt naturligtvis. Men å andra sidan, de hade en klar uppfattning om vad de ville göra och den har de ju fullföljt, mer eller mindre. Men om det blev en sådär värst bra produkt, det, det ska bli väldigt intressant att um, ta en närmare titt på. Vi tillhör ju definitivt inte målgruppen för den här filmen, för vi är uh, varken medelålders, även om det börjar komma skrämmande nära. ja. Oh, yeah. Och vi är inte kvinnor. Men med det sagt, vi har ändå kastat oss in i det här. Så um, vad tusan är det vi har tittat på till idag? Jo du Danny, vi har ju sett på 50 Shades of Grey om du nu har glömt det. Från 2015 i regi av Sam Taylor Johnson och med manus av Kelly Marcel. Och filmen bygger naturligtvis på den välkända romanen med samma namn från 2011 utav den brittiska författaren A.L. James. Och nej, innan någon frågar, vi har inte läst boken till idag. Det, det finns bara en sådan mängd utav det här man kan ta till sig innan huvudet börjar koka och potentiellt exploderar. Filmen var illa nog, ja... Jag vet inte om jag hade åkat ta mig an boken också, det, det hade blivit överladdning. Mm. Särskilt med tanke på vad den här boken har för ursprung. För vad jag har förstått efter att ha gjort mina efterforskningar till den här så ska hela 50 Shades of Grey bygga på en fanfic som den här författarinnan skrev kring Twilight. Och jag är ganska säker på att du inte kan gissa vad den här berättelsen heter från början. Nej, att det var Twilight-inspirerat, det visste jag, men nej, vad den kan ha hetat från början, det har jag inte ens husning om. Jo, hon kallar den helt enkelt Master of the Universe. Mm. Mm. Ja, ja, just det. Det är ju lite passande ändå. Ja... På ett eller annat sätt, jag, jag har inte kunnat låta bli att skaka av mig he referenserna sedan jag hörde det. Och ja, någonstans i mitt inre så hade den här blivit mycket bättre om Skeletor hade dubbat Christian Grey. Men ja, det är väl bara ett önsketänkande. Ja, men bara under eh, sex scenerna och bara höra By the power of Greyskull, I have the power! Nanananana, <trycklig> Det, det hade gett lite, lite charm åtminstone kanske. <laughs> ja, det hade ju gjort det förbannat mycket roligare än vad det redan är. Fast mm. med det sagt så måste jag erkänna att jag har skrattat en hel del den här veckan också. Kanske inte åt saker som det är meningen att man ska skratta åt men jag har helt enkelt inte kunnat låta bli... En del berodde på filmen i sig, men en annan del berodde på att sitta och titta i ögonvrån på sambun som reagerade väldigt flitigt på den här filmen. Hon var inte jätteimponerad kan vi säga och hade en hel del åsikter om den medan vi satt och tittade. Så eh, det var väldigt roligt att ha ett rullande kommentatorspår under alla de här händelserna. Det, det gjorde det faktiskt genomlevbart. Ja, jag vet inte. Vi kunde nog eh, hålla oss från skratten här i alla fall. Eh, jag fick ju lyckligtvis också lite sällskap för att genomlida det här fanskapet. Men eh, ja, eh, det här var nog mer en, en tävling i likgiltighet tror jag när eh, vi satt i soffan och, och skulle kolla på Fifty Shades of Grey. Och eh, ja, det hade väl tävling om vem som eh, kunde eh, fokusera mer på... Eh, mobiler eller annat än själva filmen så eh, ja, där, där fanns en hel del omkring en helt plötsligt som bara skrek efter ens uppmärksamhet när man eh, kollar på 50 Shades of Craze. Man fick kolla ena ögat på skärmen bara utifrån att det, det skulle hända någonting som man var intresserad av och eh, ett annat öga vandrade runt omkring i, i rummet för att se vad, vad man annars kunde fokusera sig på som kunde vara mer intressant och svaret var ja i stort sett allt det lilla som kanske var intressant det, det tappar man intresset för ganska fort därför att antingen så överexponerades det eller så var det så inte intetseende att ja okej, okay, nu, nu har jag sett det där, nu, nu behöver jag inte se det mer ja okej, okay. nu är vi tillbaka igen ja ja visst, absolut mm, Fina mm. mango, så kan vi gå vidare nu precis, men icke va man tvingas genomlida samma sak om och om och om och igen och en äh... Det slutade inte förrän... Ja, det, det känns som att filmmakarna helt enkelt hade fått nog. Och bara, boom, nu ska filmen vara slut. Och det kom som en liten chock. En riktig skön överraskning faktiskt. När rutan helt plötsligt blev svart. Och man hajade till och tänkte, åh, är det egentligen slut nu? Och bara stirra på skärmen. Först då hade filmen min fulla uppmärksamhet. När man liksom tänkte, åh, är det över, är det över, är det över? Och rutan fortsatte vara svart. Kommer det att hända någonting mer? Och så sakta börja eftertexterna rulla om man tänkte, ja! Man har överlevt, vi har klarat det här. Då eh, kände man ändå att eh, man har <går> lyckats med en bedrift faktiskt. Men är det någonting som skrämmer mig efter att ha sett den här filmen? Det är att faktiskt plocka upp boken och bläddra i den. För med tanke på den låga nivån som vi möter här, där ändå professionella, jag manusförfattare har blandats in och har fått putsat upp manuset lite grann mm. då skrämmer nivån som boken i sig har, jag är extremt nervös för vad det är 125 miljoner läsare runt om i världen egentligen har köpt läst och velat ha mer utav det ger mig kalla kårar helt enkelt och ja någon gång kanske bara för att jag är extremt sadistisk mot mig själv så kommer jag kanske ta upp den, läsa ett par sidor och sedan slänga den ifrån mig i avsky. Men ja, vi är inte där ännu. Jag har fått mer än nog ut av den här historien till den här veckan. Så det är väl hög tid att vi faktiskt tar en lite närmare titt på vad handlar egentligen 50 Shades of Grey om? Ja, du Danny, det ska vi väl försöka klura ut. Men det är som så att litteraturstudenten Anastasia Steele av en händelse får i uppdrag att intervjua den framgångsrike finansmannen Christian Grey. Christian visar sig vara en charmig och stilig man och hans självsäkra sätt finner Anastasia både skrämmande och lockande. Hon snubblar sig fram genom intervjun och det verkar som att hennes osäkerhet gör Christian lite intresserad av henne. Anastasia finner sig plötsligt uppvaktad av Christian som på allt mer extravaganta sätt vill locka henne till sig. Men samtidigt verkar det finnas ett inneboende mörker i den mystiska Christian Grey som är rädd för att visa upp hans sanna jag. Anastasia förstår snart varför. Christian vill att deras förhållande helt och hållet ska vara på hans villkor. Han har en speciell syn på ett förhållande och vad han vill få ut av en sexuell relation. Kraven som han ställer på sina älskarinnor får Anastasia att rygga tillbaka. Men hon kan ändå inte riktigt släppa taget om den trollbindande Christian. Anastasia börjar så smått ge efter och hon introduceras till en helt ny värld av sexuella upplevelser. Samtidigt börjar en maktkamp mellan det älskande paret när Anastasia ställer sig emot Christians dominerande fasoner. Ja, och dominerande är väl ordet för den här kan vill verkligen ha sin vilja igenom. Det är inte bara i styrelserummet, det är inte bara i affärer, utan det är ju även i den privata relationen. Mm. Och jag kan väl erkänna att det är lite spännande det här ämnet faktiskt. Det är lite intressant att se vart det är på väg. Men samtidigt så kräver ju det att man har väldigt mycket talang för att skriva dialog. Och att man har en regi som gör att skådespelarna kan... Ja, få dialogen att verka äkta och levande. Och... Där fallerar det här manuset omedelbart för det finns väldigt, väldigt lite dialog i den här filmen som jag inte tycker är smärtsam på något sätt. Det, det är nästan som att de har hyrt in George Lucas till att skriva de kärleksfulla scenerna för um, han och E.L. James verkar ha ungefär samma synsätt på det här med att prata romantiskt. Ja, jag kan absolut se eh, eh, allas våran Lucas i, i farten med, med det här manuset faktiskt. Det, det, det klingar faktiskt lite rätt i mina öron. Åh oh, gud vad jag önskade att han faktiskt gjorde det också så man eh, kunde få, få ta del av eh, hans syn på den här boken. Och, ja, det, det hade varit guld egentligen. Men eh, sånt tur har vi inte. Och ja, eh, Fifty Shades of Grey vad ska man säga om filmatiseringen? Det verkar ju mer vara fokuserad och strukturerad som en karaktärstudie. Eh, men där det inte finns någon karaktär. Och där har vi väl i stort sett det första och största problemet med den här filmen. Det är att allting faller så platt. Eh, det, det ska ju bygga så mycket på, på spänningarna kring eh, huvudpersonerna. Vad de har för personligheter. Men alltså de... Det finns ju inte ens tillstämmelse till att bygga upp rollfigurer här. Utan det är bara tomhet. Det är skal. Det finns ingenting där. Det är en mänsklig gestalt och eh, ingenting mer än så. Man får inte riktigt lära känna de här rollfigurerna eh, under filmens lopp. Och således kan man ju inte knyta sig an till berättelsen tycker jag i alla fall jag vet inte om filmen helt enkelt förutsätter att man har läst boken innan och att man på så vis ska ha bildat sin uppfattning av karaktärerna men alltså jag har extremt svårt för att se hur det skulle hjälpa filmen och ha läst boken för alltså som en filmupplevelse är det här helt, är det gjort mig helt likgiltig ändå Ja det skulle ju inte vara den första bokadaptionen till film där man förlitar sig lite för hårt på att publiken har läst boken... Jag kan se varför man vill göra så. För man kan komma undan med väldigt mycket då. Men samtidigt, man måste förutsätta att den som sätter sig och tittar på filmen har ingen aning om källmaterialet, vet inte var det kommer ifrån, vill bara ha en fullständig filmupplevelse. Mm. Och om man inte levererar den utan förlitar sig på att man ska ha en liten lat hund vid sidan om för att veta att, ja just det, han refererar till det där som sas då på sidan X och Y. Och det är något av det värsta jag vet. Därför att det betyder att man har tagit alldeles för många genvägar. Man har varit extremt lat med manuset. Och jag kan definitivt se att man har försökt luta sig lite för mycket på boken här. Man utgår från att ja, men ni vet ju ungefär hur det här kommer att gå. Vi vill bara visa det med snygga människor i snygga miljöer. Man hade behövt utveckla och expandera det här manuset lite. Innehållsmässigt är det så extremt tunt att det är knappt värt att kalla en handling egentligen. Det är en serie händelser som bara råkar följa varandra. Och den lilla anknytning som de har är så papperstunn att jag knappt vill nämna att den är där. Ja, jag vet inte. Jag tycker ändå att jag känner att de ändå har... Försökt bygga upp en, en handling, en ark som ska sträcka sig genom filmen. Och åtminstone till en början så känner jag att de har lyckats förstå filmmediet. Och hur man etablerar en, en berättelse. De etablerar Anastasia på ett i och för sig väldigt enkelt men ändå... Någorlunda effektivt vis och man får följa hennes väg till att träffa Christian och så vidare. Deras relation börjar med eh, elektrisk spänning de emellan, eh, förmodar jag att det ska vara i alla fall. Och man får eh, följa deras relation i utvecklingsfasen där och det tas till nästa steg där det börjar bli problem när eh, de lär känna varandra lite mer och att det är så mycket som... Eh, kanske inte eh, stämmer överens- att de inte är på riktigt samma nivå. Och eh, ja, därifrån ska ju- eh, de här konflikterna hanteras. och Alltså fram tills dess- så följer det någorlunda- en, en berättarstruktur, måste jag säga. Men ungefär här- när konflikten presenteras- och framåt- så händer någonting med, med filmen. Ja, det, det tappar- tempo och det tappar framförallt berättandet. Det, där havererar allting fullständigt och sen så står bara allt och, och tuggar liksom i, i tumgång. Eh, för man kommer ingen vart i, i den här konflikten. Och det bara är samma typ av scener som upprepar sig i olika miljöer om och om och om igen. Och ja, jag vet inte vad meningen med, med den andra hälften av, av filmen är egentligen men alltså där, där är det bara stopp som de har sprungit in i en vägg och inte vet var de ska ta vägen med, med det här materialet. Det är väl helt enkelt så att de har bara karaktärsutveckling fram tills dess. Sen förväntar de sig att man ska vara så investerad i de här båda rollfigurerna och vilja se dem vara tillsammans och vilja se dem överkomma sin... ja nervositet inför varandra. Nu är det väl mer Anna eller Anastasia som är nervös men han verkar också vara lite osäker och vet inte riktigt vad han ska ta henne och hur de ska kunna finna varandra och komma till det som han åtminstone tycker är den rätta och mysiga vägen. Och efter att de har möts så är ju det enda vi egentligen sitter och väntar på att Ja, när, när ska de börja att göra det där, det där farliga, det där förbjudna, det där med, med piskoläder och, och allting? Så man sitter och väntar helt enkelt och det blir en väldigt lång och plågsam väntan innan det händer någonting sådant överhuvudtaget. För att vara en berättelse som har byggt hela sitt rykte på att det är en fruktansvärd massa sex och en fruktansvärd massa så att säga förbjuden sex... Så är det väldigt lite vi får se av den saken. I en mån så måste jag ju erkänna att det var ganska så skönt att slippa ifrån en hel del av det där för det blir ganska plågsamt efter ett tag. Och då menar jag inte för rollfigurerna utan för oss som måste sitta och titta på eländet. Men för all del, en del scener har en viss ton av erotika. Och kanske får det att kittla lite grann åtminstone. Men de är så enormt smaklösa i hur de lägger upp allting att jag... Jag tappar intresset och bara tycker att det är komiskt till slut. Det, det som ska vara äggande, det blir skrattretande. Och då har man ju misslyckats fullständigt. Ja, jag skulle vilja säga att det blir ja vad ska man säga vanilj av, av det hela det blir aldrig riktigt någon, någon sexuell energi när det väl börjar gå åt det hållet utan det blir bara fortsatt yta ändå med de här sexscenorna skulle man kunna liksom bygga vidare på deras karaktär, man skulle kunna inljuta Eh, lite energi och man får lära känna dem mer genom deras sexuella eskapader så att säga. Och det som vi presenteras för det är bara andefattiga bilder utan någon innebörd som bara finns där för att jag vet inte, få fram fantasin hos tittaren som boken är tänkt att göra. Men för mig i alla fall så var det ett magplask. Jag hade inga som helst känslor under sex scenerna utan det, det var bara tomhet. Det var bara glansig yta och väldigt stiliserade bilder som inte sa mig ett jämran stugg. Det var... Det tråkigaste jag har varit med om i, i sexväg på film på, på mycket, mycket länge tycker jag. Det, jag. Jag skulle nog föredra att vi hade tagit boken och tittat närmare på den inför den här veckan istället. För... Där är det betydligt lättare att få igång fantasin. Med endast orden så kommer hjärnan igång mycket, mycket mer. Så jag kan på ett sätt förstå hur eh, den typen av litteratur blir så populär. För det sätter ändå igång någonting hos, hos läsaren. Men så fort allting presenteras för en, som det gör i filmatiseringen av 50 Shades of Grey här. Så faller den här... Spännande delen där man själv målar upp bilden framför sig och speciellt när det man får se i bildväg är så enormt tråkigt så ja, jag vet inte vad jag ska bli av när jag upplever det här men jag hade absolut föredragit faktiskt att, att ta mig an boken inför den här veckan verkligen. Men vad jag tycker är så enormt intressant här, det är att det är precis som att någon som gillar halkin-romaner och liknande har gått in tyckte att det är alldeles för mycket prat, det är alldeles för mycket ja, nonsens kring allt det där och har bara lyft ut precis de scenerna som den här personen tycker att ja, men, det är sexigt när det händer och det är mm. häftigt när det händer och det drömmer jag om och så vidare och har satt ihop det till en lång sekvens av händelser men har missat poängen att kontexten ger de där scenerna innehåll och därför så blir det inte så mycket mer. Det är sexiga saker som händer men vi har ingenting att bygga dem på. Där kommer ju det emotionella in i bilden. Sex utan emotionell koppling är så enormt meningslös. Och det här är ju meningen att det ska vara en extremt romantisk film även om det är romans som letar sig in i det mörka området av den mänskliga sexualiteten. Och hade de bara lyckats förmedla att det faktiskt fanns känslor, de här två rollfigurerna emellan. Att det verkligen fanns en glöd, en energi som verkligen fick dem att lysa upp och man insåg att oh, de kommer verkligen från två helt olika världar, de har funnit varandra, men de har två helt olika syner på både relationer och sex. Hur ska de kunna hitta varandra på mitten och leva lyckliga tillsammans? Men den biten bandar man ner till att de sitter och tittar på varandra, de diskuterar kontrakt och eh, Anastasia är nervös. Längre och mer utvecklad blir inte deras relation utan eh, den är den är precis så platt och fyrkantig. Och då måste jag säga att Anastasias stil som rollfigur också är för även om jag kan uppskatta Dakota Johnsons prestation här, hon försöker verkligen att prestera, hon försöker verkligen att ge ärna så mycket liv hon bara kan men manuset har inte mycket att arbeta på historien har inte mycket att arbeta på och hon ja, får tumköra en hel del och det ger ett väldigt väldigt blekt slutresultat Mm. Ja det är bland det mest otacksamma roller man kan ta sig an. Det är den här typen som i stort sett bara ska vara eh, den person som man identifierar sig med. Och som kan tillskriva sina egna egenskaper och därmed måste vara ganska platt. För att man ska kunna tillskriva sig själv den rollen som läsare. Och sedan göra en filmatisering av en karaktär som essentiellt är tom så finns det ju inte så mycket att leka med där och eh, ja, det är väl någonting som Anastasia Still lider av i den här filmatiseringen det finns ju ändå ja, li lite små saker som de har uh, fört in som åtminstone ger henne tillstymelse till, till liv och uh, till en personlighet men det är banne mig inte mycket som finns här och uh, Dakota Johnson Ja, jag vet inte hur, hur det går med hennes prestation här. Hon gör säkert allt vad hon kan men det är ju inte nog för att få den här rollfiguren att kännas levande, äkta och någonting som jag åtminstone kan ta till mig och tillskriva någon form av mänsklighet. Det här, det här är bara ett tomt skal för mig. Ja, tumt skal är väl det rätta ordet. För det är ju precis som du säger. Det här är en rollfigur som existerar bara för att du som ja, tittare eller egentligen läsare ska kunna gå in med din personlighet, med dina tankar och med dina känslor och fylla ut. Och det funkar inte riktigt lika bra i en film som det gör i en bok. De kunde ha utvecklat henne ännu mer för att göra henne... –intressant åtminstone. För mm. som det är nu så är hon bara den blyga oskulden– –som inte vet ut eller in om någonting. Och visst, för all del, jag förstår varför de har gjort valet– –men det är bara så enormt otillfredsställande. För det gör ju att hon inte vågar säga och göra någonting– –och så helt plötsligt så vågar hon sitta och diskutera– –ett kontrakt som innehåller saker som... Hon inte borde ha en aning om vad det är egentligen. Och visst, hon spelar lite dum och frågar om saker och ting- och ber honom att stryka och uh, har uh, åsikter och så vidare- men den är så enormt inkonsekvent, den här rollfiguren, att jag äm, sitter mest och blir irriterad på den här filmen faktiskt. Mm. Hur kan hon som i den scenen inte visste någonting helt plötsligt veta allt i den där scenen och här agerar hon som om hon har glömt alltihopa igen? Och ja, nej. Konsekvens ska man kanske inte förvänta sig av Fifty Shades of Grey, utan... Äm, det är helt enkelt någons fantasi som har löpt amok och då spelar det inte så mycket roll om de där små detaljerna. Men gör man en historia av det, då kan du lita på att det är folk som mig som sitter och klagar över de små detaljerna. Ja, de finns ju verkligen där och ja, Anastasia går ju verkligen från 0 till 100 och tillbaka igen på noll och ingen tid här. Och det är väldigt inkonsekvent, ja det, det håller jag med om. Men ja, ja samtidigt alltså det lilla jag, jag tycker om med, med Anastasia det är just sättet som hon, hon smyger in sitt eh, eget maktutövande i deras relation. För eh, hon har en tendens lite grann att få sin vilja igenom och få Christian att göra saker som han egentligen inte är bekväm med. Och just den aspekten av den här berättelsen, den, den tyckte jag ändå var någonting som jag, jag kunde ägna en, en liten flyktig tanke åt när jag satt och tittade på, på det hela där. Men det är det hela med hela historien och med rollfigurerna där. Annars är det verkligen ingenting att prata om egentligen. Det, det är bara, precis som du sa, den här blyga oskulden som ska blomma ut. Men jag vet inte hur mycket utblomning det blir i den här filmen egentligen. Det får vi nog vänta till uppföljaren för att uppleva. Och därmed så faller ju den här karaktären ganska platt i den här filmen. Det händer inte mycket med, med henne och det händer inte mycket med skådespeleriet här heller. Och jag måste också vara riktigt ytlig och tråkig och påpeka att namnet också är så extremt stereotypt att jag inte är förvånad att um, Christian Grey inte heter Max Power för um, mm. det är den nivån på den här namngivningen. Ja, det är Christian Grey det låter ju så där härligt spännande. Mm. Det, det är en hemlig agent, låter det lite grann så här. Ja, jag, jag förstår absolut vad du menar. Det, är, det känns väldigt påhittat när det, det gäller namngivningen av karaktärerna, men det är ju påhittade karaktärer åtminstone ändå. Ja, och man kan ju säga att de är still grey tillsammans. Så mm, mm. ja, det är ju en <laughs> intressant färg som har präglat hela den här filmen. Den saken är yep. söker. Men oh. om vi hoppar vidare från Anna till Christian så... Ja... Den här kan ska ju ha lite personlighet åtminstone- för han ska ju inte vara vår glida-in-i-rollfigur. Det är ju snarare han som ska vilja glida in i oss hos To Harkel. Mm -hmm. Men trots det så måste jag säga att det här är en av de plattaste- och fyrkantigaste rollfigurerna jag har sett på länge. Det är så stelt, det är så oflexibelt- och det är så enormt oskärmigt. Jag förstår mm. inte alls vad det är som Anastasia överhuvudtaget ska reagera på. Är det blicken? Absolut. Skådespelaren mm. har väldigt intensiv blick, men... Det räcker inte för att förmedla känslan av att det här är en man med massor utav olika sidor och nivåer och hemligheter som han bara väntar på att få dela med sig till dig. Han måste bara veta att du är hans först innan han vågar öppna upp både sig och dörren till hans hemliga lilla lekrum. Och det gör ju att han... Han känns ju så enormt överskattad i den här filmen. Alla pratar om honom. Åh, det är Christian Grey. Han är, så, han är så speciell. Åh, det är Christian Grey. Han är ett finansgeni. Åh, han är så stilig. Åh, han är så snygg. Åh, han är en riktig karakar. Åh, han är min dröm. Och samtidigt sitter jag där och undrar. Ja, ni, ni säger allt det här om och om igen. Men ni kanske skulle ta... och. Och visa det lite på bild också. Men det, det glömmer man bort. Man, man försöker komma undan med att om någon säger någonting. Ja då måste det vara sant. Därför att det är ju sagt. Men det är ju så med filmmediet. Att man, man vill ju gärna se och uppleva saker och ting. Man vill ju inte att någon bara ska tala om hur någonting är för en. Det, det är ens eget intryck som trots allt är det största man bär med sig. Ja verkligen det är ett annat stort problem med den här filmen. Just att det, de enbart pratar om saker och man ser det aldrig. De visar det aldrig. Det, det är liksom... Nu är jag sexuellt upphetsad. Och man får aldrig känslan av det. Att Christian är så intensiv och stilig att jag bara dör. Nej, man känner det inte. Det, det finns ingenting av orden som sägs som kan backas upp av handling- i den här filmen. Det blir en sån kollision. Mellan, mellan ord och bild. I, i det här fallet. Att det, det är helt sanslöst. För det finns inte en enda replik. Som jag egentligen köper. Eh, I den här filmen. Och det är så, så långtråkigt. Och bara. Höra folk prata om saker istället för att visa upp det. Och när det är en hel film med bara sånt så blir jag extremt eh, likgiltig efter ett tag. Jag, jag slutar bry mig. Kan de inte engagera sig tillräckligt mycket för att sälja ett, eh, ett koncept? Eller en eh, personlighet? Eller någonting överhuvudtaget? Och bara kan göra det via en torftig dialog. Då, ja, då har man inte fått över mig på sin sida. Nej, inte mig heller. Men en sak är ju väldigt tydlig. Och det är ju att både Jamie Dornan och Dakota Johnson har ju valts i de här rollerna. Därför att de är väldigt attraktiva med dagens mått meta. Det här är... Vad man vill ha eller vad man anser att man vill ha på Vita duken. Och det kan jag tycka är det absolut tråkigaste av allt. För det betyder ju att de här två har inte valts för sin talang eller sin utstrålning. Eller någonting mer än att de ser bra ut och det kommer att se bra ut på film. Det är det ytligaste av det ytligaste av det ytliga. Och visst. För all del, de ser trevliga ut. De har någonting litet speciellt där. Men jag hade velat ha någonting mer om jag ska engagera mig särskilt emotionellt i någon på det här sättet. För att jag verkligen ska få de här uh, vibrationerna som filmen ändå vill locka till. Ja, då måste det finnas så enormt mycket mer charm. Och charm lider den här filmen enorm brist på. Det är yta, yta, yta, yta och inte mycket mer. Nej, det håller jag med om. Och, ja, Jamie Dornan ja, han, eh, han ser trevlig ut i alla fall. Men eh, ja, han har inte mycket karisma. Och han har... Ingen närvaro i, i rollen här. Han kan inte sälja Christian Grey. Eh, vilket jag känner att man, man måste göra eftersom han är den personen som har mest karaktär i den här filmen. Eh, eller den enda personen som har någon form av karaktär i den här filmen. Så eh, får man ju verkligen se till att den här rollen byggs upp. Och presenteras och säljs för tittaren på bästa möjliga vis. Men här har man bara nöjt sig med att ha det, det unga fräscha ansiktet. Och sedan får resten liksom bära eller brista. Det, det ska vara tillräckligt att ha en, en snygg kille framför kameran där för att sälja Christian Grey som rollperson och Ja då har man ju gjort ett extremt misstag för det, det finns ingenting med Jamie Dornans eh, framförande och, och prestation här som eh, har något som helst koppling till, till den person som de vill att Christian Grey ska vara. Nej det blir en total kollaps. Här är jag red. Så det är med Jamie Dornan precis som med Dakota Johnson. Han försöker enormt mycket men det finns inte direkt någonting att jobba med utan... Han kör på tumgång han försöker verkligen att ge av sin egen personlighet, sin egen charm för att försöka överbygga det enorma hål som existerar i manuset. Och hade det hålet varit ett litet så hade det kanske gått men den fullständiga ravin som existerar där det klarar inte en man att fylla på egen hand. Så nej, den här rollfiguren är extremt tråkig. Det är de båda två och det hjälper inte med skådespelarprestationerna här tyvärr. En liten eloge dock till både Dakota och Jamie för de, de försöker. Men tyvärr, det här... det här är ingen prestation att skriva hem om. Nej, tyvärr så, så är det ju verkligen så. och det, det är lite trist för det, det finns ju ändå lite potential i en rollfigur som Christian Grey. Alltså jag tänker adoptiv barnet som växte upp i en fin familj och skapat sig framgång. Men där det ändå har hänt... Mörka saker under uppväxten, vad man förstår här som har verkligen format honom och hans personlighet, vad han har blivit för en person som vuxen. Och alltså, det, det finns ju eh, intressanta saker med den här karaktären, men det, det presenteras aldrig och det säljs aldrig. Det är liksom som de väljer att helt enkelt bortse från allt som gör rollfiguren relevant. För istället bara fokusera på, på vackra bilder på honom här. Och det är, ja det är lite synd och skam faktiskt. Och på tal om vackra bilder så ska vi faktiskt gå vidare. Men vi vill nämna det att naturligtvis finns det en massa andra rollfigurer i den här filmen. Men om man tyckte att huvudrollerna var platta och tråkiga. Ja, då säger det en hel del om resten i den här filmen. För mm. eh, platt och tråkigt är en underdrift så... Vi nämner bara våra hjältar och hjältinner och rör oss därefter vidare till det visuella. För det skulle jag ändå vilja säga är den här filmens största styrka. De har ändå en del kompetent folk när det kommer till att komponera bilder, välja ut vinklar, sitta bakom kameran och klippa i efterhand. För många och ser extremt bra ut många färgval är väldigt tilltalande och de har lyckats att rama in rollfigurerna i sina miljöer väldigt läckert många gånger men där är vi igen det är bara yta och det kan mm. inte bli någonting mer om det inte finns ett innehåll som förhöjer ytan nu är det bara snygg yta på snygg yta på snyg yta och det ger mig ingenting Nej, precis. Det, det finns potential här också för bildspråket är ju inte horribelt dåligt då, med rent tekniskt sett hur de har byggt upp eh, bilderna här. Ljussättningen fungerar riktigt bra och färgsättningen som du säger också det, är, ja, det, det var faktiskt eh, nästan ögongodt sätt som man kunde ta åt sig just hur de hade eh, valt ut och skapat eh, miljöerna omkring de här. Men där tar det verkligen slut för bilderna säger ingenting. Hur väl inramade bilderna än är så talar de inte till den utan det är bara platt. De har ingen åtanke med, med bilderna som presenteras för den. Det är bara glättiga fotografier som rör sig och Inget annat, det, det, det är modefotografi på en långfilmsskala här. Och där slutar det. det. Det rör sig aldrig därifrån, utan det är bara så ytligt och tomt som det bara kan vara här. Det finns inget som verkligen tilltar en på en annan nivå att man kan uppskatta de, de tekniska aspekterna, men alltså som. Eh, som film i sig, rent visuellt, är det här verkligen ett bottom-up. Ja, jag är inte jätteförvånad över det om vi säger så. Men jag vill ändå ge den elogen som den är värd. Den är snygg, den är välgjord och den är välklippt. Åtminstone när det kommer till kameraarbetet. Och jag har en favoritscen som jag bara tyckte var extrem läcker rent visuellt. Och det är när de har kallat till möte om det här sexkontraktet som de ska skriva tillsammans om vad de får göra och de inte får göra. För då sitter de i ett styrelserum av alla ställen och dricker vin och pratar väldigt professionellt om vad som ska och inte ska vara. Det är solnedgång utanför och den färgen fyller hela rutan och gör att de sitter i nästan perfekt siluett. Mm. Och det tyckte jag var riktigt läckert och riktigt snyggt. Det var intressanta färger och det fick detaljerna att lysa fram på ett helt annat sätt än jag hade väntat mig. Så där satt jag faktiskt och tänkte, det är en fantastiskt snygg scen. Det är någonting extravagant faktiskt. Och det är helt bortkastat på den här filmen. Ja, visst är det så. Där, där, där har vi typ exempel på en scen som... Eh... Man kan uppskatta rent visuellt men som ja, inte har någon som helst betydelse. Som inte knyter direkt an till berättelsen heller. Det kan vara så att det ska symbolisera någonting eventuellt, men nej. Hur djupt man än gräver i analysen där så hittar man inte så mycket som kan knytas an till, till själva storyn här utan det, det är bara lösrykt. Känns det som. Och på det viset fortsätter du. Ja, om och om igen som sagt. Yta mm. över yta över substans. Och visst, jag kan förstå idén om att bli avsvept på sina fötter. Att bli uppvaktad. Att få se saker och ting som man... ...annars aldrig skulle fått se, att flyga runt över Seattle med helikopter, att resa runt, gå på fina restauranger och vara i de finare salarna, så att säga. Jag förstår att det är en fantasi som väldigt många har och därför så finns det något tilltalande i att få se ens egen ställföreträdande rollfigur stiga in i de salarna. Och visst, jag kan förstå attraktionen i det... Men för att det ska funka så måste det finnas kontext och kontexten saknas. Jag vet att det bör bli tjatigt att jag säger det men det är ett så enormt stort problem i den här filmen att det, det förtjänas att upprepas om och om igen. Den här filmen saknar innehåll, den saknar emotionell balans, den saknar emotionell investering, den saknar ett känsloliv överhuvudtaget och utan det, ja, då är allting bara bilder. Och ett enda långt bildspel ger mig ingenting. Särskilt inte när det har blivit sålt till mig som något som kommer att vara extremt upphetsande och ägande och kittla alla dina fantasier. De enda fantasierna som den här filmen kittlade på mig det var att äm, få sträcka sig och trycka på stoppknappen. om jag ska vara helt ärlig. Ja, det, det är ju verkligen så. Det enda man önskar Det, det är slutet på eländet där. Och ja, allting som alltså filmen rentvis vält verkar vara intresserad av att visa upp det var just det du som är eh, rikemansdelarna det här, det är liksom förmögenhetsporr som den här filmen verkar vilja vara. Då känns det som filmen engagerar sig lite med att visa de extravaganta bilarna och helikopter och vackra lägenheter och som är delikat utsmyckade. Det är sådant som eh, filmen verkar fokusera på och det är den typen av fantasi som eh, filmatiseringen nästan verkar vilja vara istället för det här lite mer sexuella och eh, annorlunda sexualitet eller ja, bortom det vaniljsexualiteten så att säga eh, för där haltar ju Både filmen rejält och ja, bilderna också skulle jag vilja påstå här. Det känns betydligt mer oengagerat i de så omtalade sex scenerna än det är vid eh, en scen där Christian kör runt i en av sina dyra bilar. Där eh, känner man ganska direkt var de har valt att, att lägga vikten tycker jag i alla fall. Ja, det, det är så svårt att ta den här filmen på allvar och det jag ser det Det går bara att skratta åt helt enkelt. Det, det spelar ingen roll hur snyggt det är, det, det ger mig ingenting annat än skratt och ibland det är någon annan kvällning faktiskt. Men med det sagt, den är snygg, den är välklippt, den är välbalanserad i bilden och det är det enda som så att säga räddar Fifty Shades of Grey- men jag använder ordet räddar väldigt löst och ledigt för um, jag vet inte vad du tycker men jag, jag skulle inte kalla det här för en komplett film överhuvudtaget. Nej det är väl precis det jag, jag satt och tänkte på också att eh, bilderna räddar åtminstone intrycket av Fifty Shades of Grey så att man eh, åtminstone tror att man tittar på en riktig film. Och har man inte mycket smak och tycke eller man redan är såld på hela konceptet och har släppt allt sitt kritiska tänkande då kan jag tänka mig att det finns en hel del att njuta av här. Jag kan frånkoppla en hel del av min mentala styrka när jag sätter mig och tittar på film men om jag skulle släppa så mycket då är jag rädd för att jag skulle ramla och aldrig mer komma tillbaka. Mm, nej det är en farlig tanke det där. Så pass mycket hoppas jag att jag, jag aldrig lyckas släppa utan eh, jag, jag är glad att jag, jag satt och eh, hade svårt att komma in i den här rullen och under, inte koppla mig an till den för skulle jag göra det då skulle nog hoppet vara ute för mig tror jag. Ja jag kan väl inte annat än att jag känner att jag också kollade mejlen och annat ett par gånger under den här speltiden för den är alldeles för långt för det lilla som ska berättas. Och även om de hade dragit ut än mer på sex scenerna för att försöka täcka över de här intetsägande scenerna så nej den här speltiden är på tok för lång för vad den försöker berätta. Och med det sagt så... Börjar det väl närma sig att vi ska ta och slutsummera den här filmen. Men jag vet ärligt talat inte om vi har så mycket mer att tillägga egentligen. Ja, jag vet inte hur mycket vi har att tillägga här nu. Så det är väl lika bra att vi, vi försöker knyta ihop säcken och, och samla våra tankar och, och se ja, var vi har landat i, i den här jämnlandsfilmen egentligen. För, eh, ja, vad ska man säga, det här var ju verkligen en jäkla massa nyanser av grott. Eh, Fifty Shades of Grey är ju så blek och inte att man förvånas över dess ja, fullkomligt ointressanta berättelse. Det finns ingen som helst behållning med den här filmen och resultatet blir en enda lång utdragen jäspning. Det är dock förvånad att man faktiskt har klarat av att bygga upp en berättarstruktur överhuvudtaget av det här materialet. Filmen har faktiskt en handling. Som den följer och hur ytligt filmens ämne och dess rollpersoner än behandlas så finns det någon form av historia där. Det måste jag ändå ge filmen åtminstone fram till andra hälften av historien då alla... Totalt verkar ha gett upp och hela maskineriet bara går på tung begång tills åbäket bara har fått nog och bara dör så där hastigt och lustigt. Detta är väl det enda positivt som jag har att säga om 50 Shades of Grey. Filmen har en handling. Annars så är det som att ja, vada i sirap när man försöker att ta sig från början till slut. Bilderna som man bjuds på det är faktiskt inte fy skam men bilderna säger Ingenting, det är bara yta. Ointressanta skådespelare fyller ut innehållslösa karaktärer till de öronbedövande tonerna av ja, meningslösa popdängor. Filmen vill inte säga något som helst, verkar det som. Bara gotta sig lite i stiliserade sexscener och eh, lyxiga miljöer utan någon attityd eller erotisk flärd. Det här verkar vara en Hollywoodfilm som innerst inne skulle vilja vara en porrfilm men sedan inte vågat gå hela vägen med sexscenerna och på så vis har man kombinerat det sämsta av två världar. Det finns inget lockande eller fantasiäggande med den här filmen. Den enda känslan som Fifty Shades of Grey lyckades frambringa i mig var trötthet. Ja herre min jäva det här var trist men det... Kanske var meningen med filmen och för att man skulle börja smiska sig själv. Eller andra för att hålla sig vakna helt enkelt. Ja, att smiska sig själv är väl en ganska bra beskrivning av att titta på den här filmen. För det är en enda lång plåga som man utsätter sig själv för. I alla fall en som varar i två timmar. Och det är två timmar för mycket om jag ska vara helt ärlig. För även om det finns mycket yta precis som du säger och det finns mycket vackert att se på både när det gäller miljöer, kamerabilder, färgsättning och människor också för den delen så finns det ingenting som ger de här ja någon kontext och något innehåll. Det är bara yta på yta på yta och det blir så fruktansvärt tråkigt. Du har rätt i att det finns... Tillstymmelsen till en berättelse i början. Det finns tillstymmelsen av två rollfigurer som möts och finner tycke för varandra. Men jag skulle vilja påstå att de börjar försvinna långt innan vi kommit till halvtidssträcket. För långt innan dess så tyckte jag att de försvann in i bakgrunden. De blev bara vandrande klyschor över vad de skulle föreställa och de utvecklades aldrig ifrån det stadiet. De är precis vad man föreställer sig att de ska vara. Deras relation är precis den man föreställer att den ska vara. Den här filmen överraskar ingenstans. Den har inget nytt att komma med. Den har ingen spänning alls att leverera. Det enda som finns här det är de extremt stilistiska sexscenerna. Och visst, det finns säkert de tittare som tycker att, ja men det här, det här var riktigt häftigt och lockande. Men för oss som kräver lite mer av våra filmupplevelser så var det bara en enda lång jäspning. Och att jäspa sig igenom två timmar det tar knäcken på en. Den saken är säker. Jag hade hellre tagit piskan om jag ska vara helt ärlig. Den här filmen och berättelsen vill vara smartare än den faktiskt är. Den vill ge sken av att vara någonting speciellt. Men det finns inget speciellt här. Det finns ingenting att uppleva. Det är bara en enda lång grå korridor som man ska behöva ta sig igenom innan man kommer till eftertexterna. Jag kan inte rekommendera 50 Shades of Grey. Den är så enormt överskattad. Den är så enormt frustrerande att se på. Och får man verkligen ut något av att se den här... Ja, grattis till filmmediet. Det finns en hel del bättre filmer att se på. Försök att leta upp dem och uppleva lite riktigt berättande istället. När du i så fall kommer tillbaka till 50 Shades of Grey och ser den igen så kommer du att inse vilket fullständigt vakuum den här filmen är. Se den inte... Undvik den. Det finns så mycket bra kärleksfilm där ute. Det finns så mycket film som faktiskt lyckas kittla på de där rätta ställena. Både på dig och din partner. Vid den här tiden på året. Se någon av dem istället. Undvik den här rullen. Låt vårt plågande vara er varning. Se någonting som faktiskt är värt tiden och pengarna. För um, det är väldigt mycket... För väldigt lite. Eller åtminstone kan man se den här filmen och eh, tillsammans med sin partner får känslan. Det här kan vi banan med att göra betydligt bättre. Och det kanske kan leda till något gott. Men själva filmupplevelsen. Ajajajajaj. Jag kan bara varna er. Håll er borta från Fifty Shades of Grey. Så vi tar och stänger dörren till det här förbjudna rummet, låser den, kastar bort nyckeln och återvänder aldrig mer. Utan vi rör oss istället mot en film som har ett betydligt större känsloliv än vad den här någonsin kan drömma om att ha. Ja det blir bara känsloliv i hela filmen igenom den här gången. Det blir raka motsatsen till 50 Shades. och här gör vi verkligen en helomvändning. Från platt och tråkigt och ytligt. Till att verkligen tränga in och få uppleva en berättelse från en annan människas perspektiv så att säga. Dess rika känsloliv. Och för att inte tala om en härlig vibrant miljö som man får uppleva och ja, det är ju verkligen motsatsen skulle jag vilja säga gör ja, det är också motsatsen på så sätt att vi, vi rör oss ju från väldigt vuxenorienterad film till en väldigt barnvänlig film istället. Och mm. jag kan tycka att det är precis vad vi behöver efter att ha upplevt det här enorma vakuumet. Vi behöver färg, vi behöver glädje, vi behöver få skratta och le. Och bara av att ha sett trailern till den här filmen så... Känner jag mig redan lite bättre till mods, lite gladare och lite mer uppspelt och eh, har fått livsgnistan tillbaka. Ja, oh, Vad skönt att höra att du inte ser världen i grått längre. Nu har du återupptäckt färgerna igen. Nu ska vi få eh, barnet i oss och väckas till liv igen. Och ja, det, det här blir som en återfödelse efter att nästan ha kollat vippen inför veckans avsnitt. Men trots det så kan det ju också vara en god idé att försöka ha lite kontroll över sina känslor för annars är det kanske de som kontrollerar oss. Och det kan ju naturligtvis ha en hel del spännande resultat men jag vet inte vad du tycker men ska någon sitta bakom ratten hos mig så ska det nog vara jag själv. Ja, det, det är nog det bästa att kunna kontrollera sig själv lite mer faktiskt. För att bara släppa taget och låta alla känslorna bara löpa amok. Då vet erackaren vad som händer. Men det får vi kanske reda på i nästa veckas avsnitt. Ja, jag ser ju väldigt mycket fram emot att få se den när den saken är säker. Så jag är jättetaggad för nästa vecka. Men tills dess så tackar vi så mycket för oss. Ha en fantastisk Alla hjärtans dag. Och vi hörs snart igen. Jag heter Danny Arling. Och jag heter Bauer Hemmingsson. Och du har lyssnat på Radio Escape.